כ"ו לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. פרשת בחוקותי, ספר ויקרא, פרק כ"ו, אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעתם ונתנה הארץ יבולע ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דאישת בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע ושבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבטתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, ואולכתכם קוממיות. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפריכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת, מכלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם. ואכלוהו אויביכם, ונתתי פני בכם, וניגבתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם, שבע על חטאותיכם, ושברתי את גאון עוזיכם, ונתתי את שמכם כברזל, ואת ארציכם כנחושה, ותם לריק כוחכם. ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ הארץ לא ייתן פריו. ואם תלכו עמי קרי, ולא תבוא לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם, והשלחתי בכם את חיית השדה, ושכלה אתכם, והכריתה את בהמתכם, והמעיטה אתכם, ונשמו דרככם. ואם באלה לא תבשרו לי, והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, והכיתי אתכם גם אני שבע על חטותיכם. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקמברית, ונאספתם אל עריכם, ושלחתי דבר בתוככם, וניתתם ביד אויב. בשברי לכם מטה לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תשבעו. ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי וייסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו והשמטי את במותיכם והכרדתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם וגעלה נפשי אתכם ונתתי את עריכם חורבה והשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרב הגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמא, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם ורדף אותם כל עלי נידף. ונשאו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף וחשלו איש באחיו. כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. והנשארים בכם יימקו בעוונם, בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם, איתם יימקו. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, במעלם אשר מעלו בי. ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בה מהם. והם ירצו את עוונם, יענו ויען, במשפטי מאסו, ואת חוקותי געלה נפשם. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים, ולא געלתם לחללותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני אדוני. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה.